Arraun munduaz, mintzatu behar dugu, Ostiraleko Goizberri honetan, hain zuzen ere, Goi-Mailako arraunaz, azte ondar honetan, ondarrebeko ikurri nahizanen baita jokoan, eta Euskal Herrati hauek gainera zuzenean eman nengon baitugu estropa dau amaiketaritati goiti igandean. Euskolabel Ligan lehen mailako untziek leihatzen dute eta sazoin erditzura heldu gira eta bilduma bat egiteko momentuare heldu saigu gureekin ditugu bi gomita alde batetik Jan pierre Arocarene, gure laguntzalea eta ondarrebiko untziko patroiden Joseba Munarri, segun onbiori. Egunon. egunon. Bai, egunon. E i askoren bidetik beraz ez badirudi hasi dela urtengo Euskolabel Araun Liga. Bermeoko Urdaibaiko untzia beraz lentokian eta hondarrebia bigarren Jean Pierre ba, Berbidetik pizka bat Ba, e, Urdaibaiak bere mm, Urdaibaiak indarra erakutsi du, emanaldiak egin ditu, erakustaldiak ere bai, noizki bai ez, baino hala ta gusti zere hondarrebia gofit elkarteak, ofit hondarrebia bere maila ematen ari da txukuna baino gehiago esango nuke ere, eta hori aipatzekoa da eta gora ipatzekua eta nik ustudut bere maila mantentzen ari dela eta urren, urrengo Esta igandean bakarrik, da, besta hondibata astiburuan, eh? Eskualde mm. honetan besta hondibata da. Bai, lagun batetik ganik ba, gasita, lagun batetik bat, bat besta hondibat, eh, ospatuko da ondarrbien eta ustedu dut gure euskaldeko arrum munduarentzat oso errantzitsua dela. Joseba, zu un chico nola nola sintitzen du zure hortengo sazoina eta zuen taldea fiskat eh, orain arte izan diren estropadetan nola ze sentatsiorekin, ze sentimendurekin. Bueno, eh, eh. Sentimendu bai ona, e, nire uste tempora enlatza e, egiten nahi gela, e, oso ondo ibiltzen nahi gela, bai arraunen, bai kuadrian dakagun e, giluakin, eta azkenen hori resultatua getortzunia, e, eta azkenen piskat e, bai urde behikusita, gure elana lanbetzeko eta ondo egiteko bai garela horra horren ibiltzeko. Hmm. Espekatu behar diguzue Biek behar bada eh, Arrauna zer den ondarribi bezalako Herri edo eskualde osoarentzat zat, bidazua beko eskualderen zera nahi duen, horpuntan izaitea ondarri bezalako untzi bat. Ba, nik, uste, nik uste dut, alde batetik eh, larogita emmeretzitik unera, eh, zuzen ere, lehena gotik ere, ba, eh, baina eh, izan zela aldaketa handi bat, eh, Jose Mielduen karretu eta bere talde guztiak, hartu zuen eh, taldea, kluba, eta uste dut alde horretatik eh, salto, salto garrantzitsu bat izan izan zela, eh, kontxa irabaztea alde batetik banderak eskuratzea berrezera herri Entzat, eta giro bat gizartean sortzea hazi eh? e, hori oner bieiko eta zuzen ere bidasoako eskualdean bertan mm. berri txertatu du giro bat eta laro geita merezitek eh, onera, eta merezortzea urte hauetan eh, bat txerto hori, bere fruituak eman ditu eta gaur egun religioa bezala da. Herran eh? dut, kirolik nagusina dela, mamento ba, onta garrana. Onda ribian, hori ba, ba, argitak arbi, alde txerto hori, eh, azkereko hoi urte hauetan ba, bere fruituak ekarri ditu, eta aurten, aurten, aurten ur dira, emaitzak, eh? eta euskaliko txapelketa, gipuzkako txapelketa, bi banderak ere, euskal, baina, kontutan hartu behar da, orain duela urte batzuek eh, ama bi bandera. La eskuratu zituela arraun elkarteko hmm. talde bat. Joseba, zuek arraunla ariok sentitzen duzu, alako presio bat erriaren ganik, erritaren ganik, bada, holako, nola errango nuke, ez dakit erligioak zioan janpierrek? Bueno, nik uste eh, janpierrek esan duena bai egitela. Eh, bai, ondarrian, kostaldeko herri bat esan nahi, bai, arraun asko bizi dela ez, eh, eta arraun hori munduan, oain... Ondarbin kirola nagusia dela. Eta bai emaitzak etortzen direnen, bai jendia azkenen egoten da trenirun gainen gehiago, eta esikentzi hori azkenen guk hartzen gara bote barun ez. Bai kanpoko jendia nahi du herriko jendia guk alden eta azkarri ibiltzea eta presillo hori izatzen dugu, pero bueno, jakinda kirorelia nola garen beti nahi zu alden azkarren biltzea, alden goian ibiltzea ez.